24. února 1950 byl pátek. Na zasedání UVKSČ vystupuje se svým referátem prezident Gottwald a do mikrofonu svým oblým hlasem pronáší. Soudruzi, cesta k socialismu je a bude i po únorovém vítězství cestou třídního boje. My zde nebudeme žádnou Čenstochovou nebo podobné kumšty trpět. A heslo republiku si rozvracet nedáme, Dovedeme provádět. Za posledními slovy zaznívá dlouhý potlesk. Následující den, v sobotu odpoledne, se po celé republice konají slavnostní schůze ke druhému výročí vítězného Puče. Zimní mlžnou krajinou uhání z Valděc na do Prahy Sanitní vůz. Němž dva příslušníci státní bezpečnosti, Skerl a Roč, střeží ležícího, nemohoucího pacienta v kritickém stavu, který se třese zimou, nahlas vzdychá a chytá se křečovitě za břicho. Tvář má oteklou, plnou boulí, tělo žlutavě nateklé, poseté tmavě fialovými hematomy a nohy opuchlé jak konve. Co chvíli mu soudruzi z STB utírají ústa. Ta jejich obludná starost a strach, aby jim pacient, narvaný do pomočených a špinavých vězeňských hadrů, nezemřel. 47-letý Josef Toufar, venkovský kněz z Číhoště, dobytý a umírající po bezmála měsíčním brutálním vyšetřování, má být za několik dní k dispozici pro připravované divadlo. Vykonstruovaný monster proces. Chystají se ho veřejně a lživě obvinit z toho, že se stroje mechanismus, kterým údajně rozhýbal oltářní křížek a podvedl tím prostý pracující lid. Z Prahy pro něj soudruzi nejdříve urychleně poslali letadlo, které však nemohlo v rozbahněném terénu a mlze přistát. Sanita míří do státního sanatoria pro stranické prominenty a jejich rodinné příslušníky v Pražské Legerově ulici. Před půl třetí prutce zastaví před budovou číslo popisné 63 a estébáci v zimních kabátech vynesou na nosítkách tělo do špitálu. Na pokoji číslo 312 se dvěma lůžky a jedním oknem směrem do dvora pacienta bezejména jako první prohlíží doktor Maurer, vedoucí lékař. Po 20 letech si přesně vzpomene. Byl nahý, protože mám před očima do dnes celé jeho tělo. Viděl jsem, že je pokryto modřinami velikosti, tak za polovic dlaně. Na prsou, na břiše, na nohách, na pažích, všade. Neostýchám se použít slova vražda. Pacient je střežen třemi estebáky v civilu. Dvěma muži. A jednou ženou, Věrou Hlaváčkovou Kantorovou, která je převlečena do bílého pláště a imituje zdravotní personál. Má za sebou nacistické věznění v Terezíně a později prohlásí. Toufar byl mlácen takovým stylem, jako si pamatuje z koncentračního tábora. Soudruh Mácha používal množství gestapáckých metod. Osmnáctiletá zdravotní sestra Růžena Mladá, která zanesla pacientovi na pokoj nějaké medicamenty, se pohledem na zmučené tělo na bílém lůžku vyděsila. Ještě nikdy předtím a jak dnes dosvědčuje ani potom, neviděla tak domlácené lidské tělo. Pacientův tlak je velmi nízký, jemu i hned podána infuze, vitamínové posilnění organismu, transfúze krve 0RH. Probíhá nezbytná příprava k operaci. Do sanatoria je narychlo přivolán špičkový chirurg dr. Špaček, který před operací zajde na pokoje. Poznal jsem, že jde u něho o pokročilý zánět pobřešnice a jeho stav byl velmi vážný. Odhadl, že pacient je pravděpodobně knězem nebo profesorem, protože k němu mezi naříkáním nesrozumitelně zašeptala latinsky. Příslušník STB košař vyštěkl. Nemluvit!. Pacient je odvezen na operační sál a za košařova dozoru se zdravotní tým pokouší při životě udržet pro ně neznámého muže. Ještě před operací stačí toufar k vrchní sestře Businové z posledních sil pronést. Jsem nevinen. Pomožte mi. Chci žít. Po operaci je pacient převezen na pokoj číslo 312 a tam v půl deváté večer ten samý den umírá.